про це. Можна жестом, а можна словом пояснити, що ти хотів. Є у нас в Україні овоч для небажаних женихів. Невибагливий, скромний овоч, на городах усіх росте. Я про нього заводжу мову, щоб підкреслити саме це. Про це, про це кожен добре знає. Гарбуз росте, а хвостик Усихає, ще мої не втомились очі, і недуг мене не підкосив, Ще я можу, і ще я хочу, ще у мене багато сил, Та лежить на моїх раменах літ минулих нелегкий груз, І живіт став чомусь у мене, як великий такий гарбуз. Про це, про це кожен добре знає, Гарбуз росте, а хвостик усихає. Ну, звичайно ж, не випадково на городах усіх росте невибагливий скромний овоч. Пам'ятаємо, хлопці, про це.